Kapitola čtvrtá Tehdy Ježíš veden jest na poušť od ducha, aby pokouším byl od dňábla. A postiv se čtyřiceti dnů a čtyřiceti nocí, potom zlačněl. A přistoupiv k němu, pokušitel řekl, ty syn boží, rciš, ať kamení toto chlebové jsou. On pak odpovídaje, řekl, stánoť jest, ne samým chlebem živ bude člověk, ale každým slovem vycházejícím skrze ústa boží. Tedy pojal jej dňábel do svatého města a postavil ho na vrchu chrámu a řekl mu, ty-li syn boží, pustíš se dolů, nebo psáno jest, že andělům svým přikázalo tobě a na se uchopí tebe, abys někde o kámen nohy své neurazil. I řekl mu Ježíš, zase psáno jest, nebudeš pokoušetí pána boha svého, Opět pojal ho dňábel na horu vysokou velmi a ukázal mu všechna království světa i slávu její. I řekl jemu, toto všechno tobě dám, jestliže padná, budeš mi se klanětí. Tedy řekl mu Ježíš, odejdiš, satane, neboť psáno je, pánu bohu svému klaněti se budeš a jemu samému svoužití budeš. Tedy opustil ho dňábel a aj... Anděle přistoupili a sloužili jemu. A když uslyšel Ježíš, že Jan byl vsazen, navrátil se do Galiléje. A opustiv Nazaret, přišet bydlil v Kafarnaum, při moři, krajinách Zabulón a Neftalín. Aby se naplnilo povědění skrze Izaiáše proroka Škoucího, země Zabulón a Neftalín při moři za Jordánem, Galilea Pohanská, Lid, kterýž bydlil v temnostech, viděl světlo veliké, a sedícím v krajině a stínu smrti světlo vzešlo jim. Od toho času počal Ježíš kázati a praviti. Pokání činte neboť se přiblížilo království nebeské. A chodě Ježíš podle moře Galilejského uzřel dva bratry Šimona, který slove Petr, a ondře je bratra jeho, ani. Pouštějí sít do moře, nebo byli rybáři. Idí jim, pojďte za mnou a učiním vás rybáře lidí. A oni hned vše sítí šli za ním. A počet odtud uzřel jiné dva bratry, Jakuba, syna Zebedeova a Jana, bratra jeho, nalodí se Zebedem otcem jejich, ani tvrdí sítí svých, i povolali. A oni hned, vše lodí a otce svého, šli za ním. I procházel Ježíš všeckou Galilei, uče ve zhromážděních její a káže evangelium království a uzdravuje všelikou nemoc i všeliký neduch v lidu. A rozešla se o něm pověst po vší Syrii, I vodili k němu všetky nemocné, rozličnými neduhy a trápeními obklíčené i dňábelníky, i měsíčníky i šlakem poražené a uzdravovali je. Išli za ním zástupové mnozí z Galileje a z desíti měst, i z Jeruzaléma, i z Justva, i z Zajordání.